És hallgatóink a Juventus rádiót hallják, az ultra rövid hullám 93,9 MHz-én, illetőleg 89,5 MHz-én, és a középhullám 810 khz en Hungaroton gong műsorán belül a Bonanza Banzai Régi és új CD-jéből játszunk, illetőleg nem csak belőle játszunk, hanem vele is játszunk. A telefonvonalban tiszteltel köszöntöm, Kovács Ákos, szia! Jó napot, kívánok, jó napot, én, én egy hallgató vagyok. É, milyen színű hallgató? Különöm szépen, én tippelni szeretnék. É, mire? Szerintem önök, önök kovácsásak fognak beszélgetni. E, nyert, ön nyert. Nem tudom, hogy van-e otthon Bonanza Banzáj kazettája vagy CD-je. Van gondolatod. <gül> Szia, <Szíjákos. gül> Nagyon tükkös volt a bejelentkezésed. Tiszteltel köszöntelek. És mivel hogy ennek a CD-nek, amiről beszélgetünk, régi és új a cime, így azoknak nagyon röviden szeretném, ha a sztorit, a történetét a Bonanza Banzának elmesélni, akik ugye nem követték végig ezt a ö, folyamatot, ezt a születést. Hát ez egy ilyen. Most már lassan hatodik évébe lépett zenekar. A előbbi hallgatót, ha jól emlékszem, Tamás neve, kicsit így kiavítanám. Hét nagy lemezünk van. A végig és új a hetedik. A többi kiadvány, amit ő beleszámolt, azok általában összefoglaló jellegű CD kiadványok, amelyek mondjuk két-két lemezenként jelentek meg még annak idején, hiszen az első meg a második lemezből külön-külön nem jelentnek. CD változat, ezért volt egy The Compilation című. CD-nk, amire voltak dalok válogatva az első lemezből is, meg a másikból is. Aztán uh, volt egy ugyanilyen Monumentum című CD, amelyik válogatás volt a harmadik és a negyedik albumról, és az, azóta, az ötödik album óta megjelenik minden album külön CD-n is. Úgyhogy elvileg hét eredeti kiadványunk van, és ezen kívül vannak ilyen összefoglaló jellegű CD-ink még a korai időszakból. A zenekar 1987-ben alakult, Haber és jó magam, vagy rossz magam, alapítottuk. Mi a gimnáziumból ismertük egymást Budapesten a Pazekas gimnáziumban, jártunk együtt több zenekarban is muzsikáltunk együtt. És ahogy én leszereltem, mert hogy a felvételíztem rögtön érettségi után a közgázra felvettek, elmentem katonának, katonáságba leveleztünk, mikor leszereltem, akkor a levele fogadott otthon, hogy a Csillag születik akció, akcióra, gyorsan adjunk be két notát. Én a katonaságban is írtam dalokat, ben volt velem a gitárom, Zsolt nélkülem is alkotott egyedül. Volt egy csomó versem, rádobtam az egyiket. Talán már sokszor elmondtuk ezt a történetet, nem is kell nagyon részletesen elmondani. Ott harmadik lett a zenekar, utána egy darabig hallgattunk, és az ezt követő évben 88 ban találkoztunk Mence Gáborral. Aki, mint kiderült a csillagszületiken a nézők közül, a nézők soraiba volt, és onnan csodált, hogy mi zajlik a színpadon. Hát volt egy-két azt elmondhatom neked. Körülbelül olyan volt, mint a tegnapi Táncsa Fesztivál. Csak mégis ilyen progresszív műfajokból válogatott össze a csapat, nem a 60-as évek ilyen rémámait élezgették újra, mint tegnap a tévében. És hát szimpatikus volt nekünk. Mi szimpatikusak voltunk neki, volt egy hangszere, úgyhogy beszért a bandába, aztán elkezdtünk a csinálni, ezzel a playback felépéseket vállalni, és egész komoly rajongó táborunk volt 88 végére, elsősorban a Petrzi Csarnak-Depesmet klubjából verbúválódott. Ez a műfaj hasonlósága miatt van, ugye? Természetesen hát ez a szintipopnak gyakorlatilag egyedüli képviselői voltunk Magyarországon, akkor lett, hát még egy, egy zenekar foglalkozott ezzel, úgyhogy talán ennek is volt köszönhető a népszerűség, hogy nem volt széleskörben elterjedt a muzikusok között, hogy ilyen fajban játszanak, és mire a lemezgyárban a Fávian Tibor menedzserünk, aki annak idején még a Csillag Születik zsűriében ült, mire bevitt a mi anyagunkat, addigra komoly, Úgymond piaca volt ennek a zenének, nagyon meglepően, mert hogy ezt azért létre ezt kellett hozni. És 89 tavaszán jelent meg az első albumunk, aztán játszottunk a Keken, aztán jöttek az országjáró turnék, aztán jöttek a lemezek, és az egyre felerősödő népszerűség olyannyira, hogy már a 9 országjáró turnén van túl a zenekar, és, mint mondottam, 7 albumnyi anyagon, és öt sportcsarnok beli házon, Szóval ebben a hat évvel lesürítettünk mindent, amit bele Na, Mielőtt meg folytatnánk a beszélgetést, szeretném azt a kedves hallgatót felhívni, mert ugye hát ki érte ehhez legjobban, ha nem Kovács Ákos, aki legelőször tippelt és azt mondta, hogy hétlemez, mert ezek szerint ő is nyerő. A, én nem tudom, hogy... Hogy én jól hallottam, -e, volt itt 8, meg 4 is. Igen, <gül> igen, hát azok nem. A 7 volt, volt az igazán igazi, a 9-es timmel, azzal, amit elmondtam az elején, azzal a kiegészítéssel. Igen, Ákos, ha jól tudom, akkor pontosan ebben az időszakban, azaz még a mai nap folyamán is, én már második szólóalbumon dolgozol. Igen, hát állandóan a stúdióban vagyok. Az első album tavaly tavasszal jelent meg, most a Arany lemez lett a címek Kargatok volt, bizonyára sokan emlékeznek, sőt, a Tegnapi beszélgetéseim alatt kiderült, hogy most már az 50 ezeret is uh, bőven meghaladta az eladás, ami hát egy ilyen fantasztikus dolog, rendkívül meglepőnek találom, hiszen egyrészt uh, nagyon eklektikus az anyag, tehát sokféle zenei világ van benne, másrészt egy nagyon másik arcomról mutatkoztam be, miről a közönség, mint amiről már a közönség jól ismer. És néha, amikor az ember újonnan kezd, vág bele van be, uh, akkor egyszerűbb elfogadtatnia magát, mint amikor már valamilyen arcát elfogadták, és akkor valami mással jelentkezik. Úgyhogy ez egy nagyon megtöbbentő és nagyon megtisztelő dolog, hogy ilyen népszerű volt ez az album. Én azóta is írtam dalokat, nagyon sokat ebben a stílusban, de talán egy kicsit összefogottabban vagy érettebben, és most már lassan három hónapja vesszük föl ezt az albumot, aminek hát örömmel mondhatom, hogy ma este lesz az utolsó keverése, tehát gyakorlatilag gyártás kész lesz a Mesterszól a, a mai estén, ami azt jelentheti, hogy ha minden jól megy, akkor márciusban megjelenhet a második Ákos szólalbum. És itt szeretném elmondani, hogy egy kettős lemezmutató koncertre is készülök, hiszen a Karcsolatok anyagát élőben végig még nem lehetett hallani, az új album anyagát itt lehet majd először hallani, tehát két lemezt is, Bemutatok gyakorlatilag a Budapest porcsonokban 1994. április 30-án, tehát április 30 Budapest porcsonok és a jegyek már kaphatók az összes nagy jegyirodában és a helyszínen is. Ákos, az, hogy én már második lemezeden dolgozol, ez bizonyos értemben befolyásolja a bonanza banzáj jövőjét? Inkább azt mondanám, hogy a bonanza banzáj jövője befolyásolta az, hogy én most dolgozni tudok ezen, mert közös állatározásról úgy döntöttünk, hogy talán éppen azért, mint azt a fentiekben vázoltam, hogy iszonyú feszült tempóba dolgozott a zenekar ebben az elmúlt 5,5-6 évben. Rengeteg feszültség nyomta a zenekart, hiszen ez a, ez a hirtelen jött és nagyon intenzív őrületbe torkoló szeretet, amivel a zenekart elhangozza a közönség. Ez, ez bizony nagyon komoly stressz, tehát itt nem nagyon lehet kilépni az utcára, anélkül, hogy ne állnának itt rajongók, és ez valószínűleg mint így van, de nálam kiemelten, és én is nem nagyon lehet zsehová elmenni, anélkül, hogy az ember ne kísérteni ez a dolog, úgyhogy ez egy olyan komoly stressz helyzeteket hoz létre. Kiváltképpen akkor valaki olyan ember, mint én, hogy nagyon szeretek a színpadon állni, és fantasztikus dolognak tartom, hogyha sokan hallgatják a dalomat, a szövegeimet, kívülről fújja egy sportcsonyi közönség, de én szeretnék civilemmel lenni, ahogy lelépek a színpadról, holott tudom, hogy ez lehetetlen. És hát gyakran kifejezetten zavar, hogyha, hogyha azonosítanak életem minden pillanatában a popstárral, akivel én magam nem azonosítom magamat. Tehát ez sokáig lehetne mesélni. Közös elhatározással az úgy döntöttünk, hogy az októberi dupla Budapest sportcsónapú koncert után pihenőre megy a zenekar, és hát nyárig nem koncertezünk, és nem, nem is lesznek megjelenéseink. Ilyen szünetet már tartottunk korábban is, például a 92-es nagy koncert után egészen tavaszig uh, mindenki szinte zenei szabadságra ment. Én nem mentem szabadságra, mert én nem szeretek pihenni. A, a zenekar így döntött, ezért én is alávetettem magamnak ennek, hogy hallgatunk, de én, én magam nem tudok hallgatni, mert én nem, én nem tudok pihenni nem is akarok, mert van sok mondani valom, és ameddig úgy érzem, hogy van ember az országban, akit ez érdekel, és ameddig ez egy zenei kihívás számomra, hiszen az volt, mert megint nagyon-nagyon tehetséges muzsikusokkal dolgoztam együtt, amit nagyon sokat lehetett tanulni, addig meg kell csinálnom azt a lemezt, ami bennem volt, és ez, ez a második szó lemez, amit úgy érzem, hogy sokkal összefogottabbra sikeredett, mint az első, tehát nincs annyi szétágazó zenei irány rajta, ha nem, hanem egy nagyon összefogott, nagyon koncepciózus lemezé sikerült, és zenei felfogásában is változott az előzőhöz képest, mert nem akartam még egyszer az előző szólemest megcsinálni, úgyhogy ha még nem is vagyok benne biztos, hogy egy ilyen fantasztikus lemez született meg, én, de hát legalábbis fantasztikus élmény volt dolgozni, és, és hát legalábbis nagyon érdekesnek találom az eredményt. Ákos, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kíváncsian várjuk természetesen a második szólalemededet, és előző megbeszélésünk értelmében, illetve egy kicsit kifordítva nem avval búcsúzunk, amivel búcsúznánk egymástól, hanem egy olyan dallal, aminek az a címe, hogy valami véget ért, és ezen a régi és új Bonanza Banzai CD-n új változatban szerepel. Még egyszer köszönöm, szia!